Când te culci, nu strângem brațe perna când te culci. Cuprins te lasă în starea mea de dor. Fior în noaptea să devii și rugă cerului în somn să poți să intri ca într-un templu în care totul e luminos, ușor. Să te desprinzi de trup ca să mă ajungi în somnul meu și să cuprindem între brațe cerul. Până sorii s-au ivit, plutind pe fulgi, pierduți în zbor înalt, rotit